Hármas könyvelés, irodalmi podcast, péntekente. Igen, szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 87. Stukadását halljátok, én Szedlekádám vagyok. Én kis Gabriella. Én megfejes polás. És témáink is vannak, jeee! Yeah! De, de még mennyi? Hát hihetetlen, kezdjük is az elején, mindenki őrizi meg a nyugalmát, ismét felkapott az a vita, hogy létezhet-e Antikvár e és Antikvár MP3 is. Egyébként Antikvár digitálisan letöltős videójáték. És uh, mi a Pógnak a másik neve? jó is. David. David, ez az. A pogzut mindig eszembe, ami teljesen más, az egy együttes egyébként is, jó. Ez a David pog New York times szerző blogolt erről hosszasan, hogy milyen problémák és kérdések vannak, és hogy ehhez egészhez ez kell digitális jogkezelés úgyis, mint másolásvédelem. Hogy átulházhassad ugye a könyvet a következő tulajdonosra. úgy becsület szóba kéne letörölni, és ez mégiscsak, hogy veszik ki magát. És hát itt közben láttam több linket még ezzel kapcsolatban, hogy jól nem raktam el, de vannak olyan felvetések is, hogy és mi lenne akkor, hogyha az a, a szerző mindegyes alkalommal kapna pénzt a könyvből, amikor eladják, Hát szóval szörnyek teremtése folyik éppen. Nektek Igen. hogy tetszik? Én csak Mond, be lányzat. Csak annyit tudok hozzátenni, hogy én annak kipróbáltam az Amazonon, van egy ilyen DRM-mel elősegített kölcsönadás dolog, és már az is annyira körülményes volt, hogy el tudom képzelni, hogy DRM-mel ezt az átadást hogyan oldják meg. Tehát biztos, hogy felhasználóknak fájdalmas lesz meg nem érkezik meg, de tőled már kiesett, meg mit tudom én, tehát biztos, hogy kínlódás lesz belőle, jó vége nem lesz. Azt egyszer kaptam tőled, majd nem kölcsön egy könyv, mert, amit nem sikült meg így van, az isten így meg se. Úgyhogy én szerintem ugyanezt a szakértelmet hoznák a, az átadáshoz is. De amúgy vennél használták könyvet? Vagy eszedbe jutnak keresztül? Hát kereszt attól függ, könyv. hogy milyen állapotban van. <laughs> <laughs> Igen, ez egy felmerült a téma. Összeragadnak-e a lapok vagy sem? Igen, vicces hát... lenne, be lehetne rakni amúgy, hogy algoritikusan romoljon az állapota. Kicsit És a... Megszárgul, tudod, fakul. Hiányoznak belőle oldalak. Igen, igen, a digitális nyomdai az aznak a másik, amit így kéne fejleszteni. A digitális kötési hibá, azért a már láttuk. De több olyan példányom van a Kopasznak múdiákjaiból, amit egy pár dász nem korábban emlegettem, amiből hát vagy plusz oldalak vannak benne, vagy hiányoznak félfejezetek. És abból életemben nem láttam még olyat például, ami teljes lenne kettő-háromban raktál össze egy teljes könyvet egyébként. Nagyjából lehet sejteni, hogy mi történik benne. Annyira hosszú dolg már mert benne a fejezetek. De azért hát zavarba jöttő egy picit. De nekem így hosszabb távú megoldásnak azt tűnne, hogy nyilvánvaló, hogyha új könyvet veszel, ami most jelent meg a piacon, és full áról lehet megvenni e-bookban, akkor teljesen érthető, hogy azt nem akarják, hogy utána újra el tudod de hogyha mondjuk az ilyen katalógus könyvek, ami már tudom én, egy vagy két vagy három évvel piacon van, azoknak szerintem annyira le lehetne vinni ilyen napi szinten az árát, hogy, hogy ne legyen probléma, hogy, hogy meg kell menni. Tehát én kikerülném ezt az egészet, ez nem fog soha működni rendesen, hogy átruházni, hanem az ilyen régebbi könyveket lehessen olcsóbban megvenni. Én valahogy ezt látom a Amúgy van kapcsolódó poszt, mégpedig a remek Charles stross a blogján volt, az is azt hiszem, ezen a héten. Annak is mindenről van véleménye? Természetesen, <gül> és mindenről több. No, de ö, azt írta, hogy a e van egy csomó kísérleti lehetőség, és egy olyan piacon írja ráadásul, ahol azért mondjuk az e ne a leárazása az így gyakorlat amit én itthon még nem nagyon láttam, hogy hirtelen valami olcsóbb lesz, csak mert nem veszik, vagy csak mert a kiadása óta X idő. Úgyhogy nem ismernek ezek könyvek, nem mindegy. Úgyhogy ő meg ezt a szerzőként lehetőségnek, meg hogy egy csomó mindent ki lehetne próbálni, rögtön kezdve azzal, hogy két borítóval kiadni, és melyiket szeretik jobban az emberek, meg mozgóképet rakni a helyére, hogyha már úgyis csak 120 pixelben nézzük kb. Úgyhogy van, a, van ott szándék egyébként. Uh -huh. Össze lehet kötni egy később, lentebb levő hírrel ez a PDF-es vicces. Igen, igen, igen, ezzel font, egy... ezt fontolgattam, hogy előveszem-e a dühöngésemet, mert Egyéz hogy <coughs> szerettem volna egy könyvet vásárolni magyar nyelvű könyvet és nem, végül úgy döntöttem, hogy ezt én most nem vállalom be, ami teljesen abszurd, hiszen mindig úgy gondoltam, hogy az elkönyv olcsóbb, és kényelmesebb, és maximum nem mutat olyan jól a polcon, de feladtam. Ezt konkrétan a, a Tipotex kiadónak van ez a Science és Fiction uh, sorozata, amiről egyébként Science in Fiction, bocsánat, aminek uh, egyébként uh, darabjairól már itt uh, szó volt az adásban. És már négy kötet kijött, és ezek eddig az első állam, az ilyen viszonylag vékonykak is kötet volt, és most kijött az égiek és földiek Ignáci Karpovictól, ami, hát, ez egyrészt gyönyörű szerintem a borítójuk, és ez, ez egy most nagy veszteségnek kezdem az elkönyvnél, hogy, hogy nincs az a négy könyv egymás mellett a polcomon, hanem kettő az imukríteremen. Másrészt az a negyedik könyv, ez majd 700 oldalas, tehát ez konkrétan egy féltégla, és arra gondoltam, hogy erre való az elkönyv. Ha bár szép borítod, ott legyen a képen Megkerestem a lehetőséget a vásárlásra, és akkor esett nekem, hogy már a többit is csak PDF-ben lehetett megvenni. Viszont a hagyományos papírváltozathoz képest, a webshopban vásárolható változathoz képest nem annyira elhanyagolható az csökkenés, Tehát mondjuk 2925 forint a papírváltozat és 2300-ért megkaphatod a PDF-et amelyet aztán te konvertálgathatsz el, és szépítgethetsz csinosíthatsz, mert én a nem megcsináltam, hogy a kalibrében átkonvertáltam, de elvesztek formázást csak, és tehát a 700 oldalánál én nem vállalom, hogy itt nem nincs rendes tagolás, és A PDF-ben sem... nem, nem szeretjük az elkönyveket, hiszen az ilyen oldalra van formázva, nem? Igen, hát nem igen, igen. Újra, újra tagolható. Többnyire hát, nagyon vadszak újra tördelni. Nagyon, és ö, ö, tehát itt van a dilemma, és most ez egyszer úgy érzem, hogy majd beszerzem valahogy papírkönyvként, mert nem vagyok hajlandó. Ráadásul az a webshopban, ahol meg lehet venni e-bookként, fejezetenként is árulják, amelyet én vettem a felelősséget, és összeadtam az árakatnak, például még a függeléket is árulják 61 forintért vagy kisebb, rövidebb fejezeteket, például 17 fejezetet 68 forintért, hogy pár száz forint hogyha az összeset egyenként veszed meg, akkor tényleg nagyobb. Tehát valami olyan más jellegű koncepcióját érzek az egész mögött. Én, neki viszonylag nem vagyok nagy e-book e fogyasztó, bár folyamatosan használom, de még ilyen nagyon gyerekcipőben jár ez nálam. Hogy én már rácsodálkoztam, dühöngtem is, és, és most előre semmilyen példányban nincs meg, de birtokomban a könyv, amiről viszont tudom, hogy el tudok jó. Azt mondom, hogy el tudom nekem mondani, hogy ez miért van így. Légy szíves, de, hát ez egy kis bázom Nem foglak meggyőzni, előre bocsátom, de az interkönyvet, ami a Tipodeknek a saját kis ekönyvboltja, azt alapvetően a találták ki. Aha. És mivel én szokott olyanlani, hogy akkor, kedves kollégek, jövő el az etkínzó harmadik fejezete és a társas lény, ezért vannak itének, csak a harmadik fejezet fény másolná ki, mondjuk magának, és kb. ehhez van az ára. Aha. Jó, oké, okay. elfogadom. M más kérdés, hogy tökéletesen alkalmatlan minden másnak a közvetítésére, és ők azért megpróbálkoztak használni, ha már van egy ilyen belül. <hállt> Meg én én azt nézem a webshopnak van egy ilyen rész, hogy kik voltak a támogatói ennek a szolgáltatásnak vagy a cégnek, és akkor mindenféle új Magyarország fejlesztési terv, meg még három vagy négy különböző program része, szóval látszik, hogy ők most abból teszik a zsebükbe a pénzt, hogy mindenféle támogatásokat benyelnek, és nem abból, hogy könyvet árusítanak. Ha szabad ilyen felháborodott hangon ilyet mondani bátorsággal háború hogy fel, ezek az adófalintok nem annyira mentek jó helyre, hogyha a bolt beölték bele. A kiadó, hogy nem rossz, őket szerintem szeretjük. Igen, mondom, ez a sorozat, ez eddig rendkívül meggyőző volt, és, és a pap, pa, látszik, hogy papírkönyvben teljesen otthonosan mozognak, szépet és jót csináltak. Ugye ők voltak azok, akiknek volt egy ilyen borító versenye, és emléksz rá, hogy ott csodálkozva, néztük milyen szép sorozatok születtek. Ah, ez különösen fájdalmas. Egy rossz könyvről könnyebb lenne lemondani vagy, vagy előítélni a kiadót, de egy, egy jó könyvnél ez borzasztó dilemmát okoz. Tehát egyelőre én abban bizony, hát, hát ha eljut hozzájuk ez a panasz. És vagy hát és valami... ha eljut hozzád jobb állapotban az elkönyv. Hát egy, vagy az elkönyv, de egyébként most így inkább a papírkönyv felétendálok, csak pont ezeket a féltégeket nem lehet olvasni úton útfélem valamilyen módon azért kéne velük egyébként éreztetni azt, ez nem az ideális megoldás. Arra gondoltam, hogy ha kiírnánk az adásnak a linkjét egy CD-re, TXT-ben, akkor azt elküldhetnénk. <gül> Oké. Okay. Okay. Nem, de tényleg írni kell nekik, ez teljesen jogos. Hú, a következőt azt ki szeretné ismertetni, a Slam Poetry dolgot. Gabira gondoltam. <gül> de én nem néztem meg, mivel ezt, ha jól sejtem, Ádám vágta be. Én, én, én nem, nem nézted meg. Hát, Elkezdtem, de a videók azok, a legkevesebb időt szánok a mindennapjaimban, mert azok fix időt uh -huh. vesznek igénybe, és nem lehetek el de... én, én megnéztem, és annyira nem volt rossz még, nem tudom, még valami értéket is láttam benne. A magam ugye liczgamasot jónak nem nevezném, de akkor elmondom nagyon gyorsan, hogy ne egy olyan videóra beszéljünk, amit nem láttak a kedves hallgatók, hogy a Index és a mantine a közös produkciójában csinálták meg, és az individen érhető útól a uh, szlemmerek a mi a magyar kérdés, szlemmerek szerint a magyar című videó Úgy ez a Március 15 aprópóján igen, azt mondják el a, a alatta levő szöveg szerint fiatal irodalmárok a támzős széna uh, és egy ezer más ember után most költők, hogy hát mégis, nekik mit jelent a magyarság és hogy ez egy folyamatos panaszkodás és Adi olyan önsorsontása az egész Uh, ezt nagyon hosszan teszik egyébként, egy viszonylag jó videóban, ami a Mikati Vadarban készült, azt hiszem, Aha. úgy kinézett alapján. Mindenki nézze meg és alkosson a véleményt, Én nagyon szívesen nyíntek róla vitát mondjuk a Facebookon, nekem fájt. És miért? Uh, ilyen uh, picit irodalmárkodó, rendkívül közhelyes jaj, de rosszit típusú versek mennek uh, hiphoposan. Aha. Hát én azért egy picit többet láttam be, voltak sorok például, ami tetszett, nem tudok idézni természetesen, meg jól volt megvalósítva, hogy egy ilyen folyamatos snit volt az egész, Aha. legalábbis látszólag, és az valamiféle begyakorlott tervszerűséget mutat, nem volt ez rossz annyira, de akkor A, Facebookra vigyük. A produk Jó. produkciós értéket én is látom benne okay. ebben egyetértünk, csak ez picit olyan, mint amikor egy nagyon rossz film után elkezdjük dicsérni a filmzenét. Aha. Én pozitív abban, vagy eleve pozitív előfeltévésekre állok ezekhez a szlám dolgokhoz. Tehát most mondtad, hogy a... leállítottad. Nem, most, mert amikor ideültem a gép elé, akkor kezdtem el nézni a hétközben, nem volt rá időm, és nem fért már be az időbe. Okay. Most sem. Tehát nem valami nem, nem, nem gondolra kapcsoltam ki az egészet, csak de azért mutatunk rá újjal, hogy nem tanulják a magyar költ költők önkifejezését a digitális online elektromos médiában. Mindenképpen szeretnék bűnhődni, ez része. Elég, hogyha megnézed. <gül> És mi Jó, ez a következő IMDB ajánló? Ezt miért? Ezt, ezt én, én vágtam be, mert ez nagyon szokatlan dolog, de azért is gondoltam, hogy elhozom ide a, a podcastba, mert amikor olvastam róla a kritikát, egy magyar kritikus oldalon, akkor azt gondoltam, hogy basszus ez így, mint podcasternek, vagy mint, a, mint olvasó embernek, már úgy érdekes ez a, ez a film. A történet egy, egy francia filmről van szó. Arról szól, hogy egy irodalomtanár középiskolában, egy galériavezető feleséggel az oldalán okítja az új is és uh, nyári élményekről kellett írniuk. És hát a számtalan ilyen, ilyen SMS-hosszúságú és nagyjából olyan tartalmú uh, kis válaszok közepett egy, egyszer csak kap egy olyan uh, több oldalás kézzel írt szöveget, ami rendkívül izgalmas. Méghozzá egy ilyen 17 éves fiú arról beszél, hogy egy, egyik uh, osztálytársát uh, és a házat, ahol ez a középosztálybeli tett számára elérhetetlen, vagy távol életformában élő család él, ezt a házat ő kinézte magának, és elszánta, hogy jóda oda bejut abba a családba, és ő megfogott jelenni, és ez szólt. Az elszántságot tett követte, és matematika korapeltállás ürügyén már be is került, és elkezdi feltérképezni ezt a középosztálybeli családot, a jókarban lévő szülk anyukát, a küzdetember apukát, és a fiatal srácot, és a tanár hirtelen az egész semmi közdepén egy, egy remekül megírt kezdődő sztorival találkozik, ugyanis úgy fejeződik be a nyári fogalmazás, hogy folyt köz. És az történetet, hát nem mesélem tovább, minden esetre jelentős szerepet játszik, hanem is hát a fő szerepet az játsza, hogy itt születik egy szöveg folyamatosan, egy irodalmi mű, amelyet egy nagyon tehetséges srác ír, és ezt az irodalmi művet ezt ö, ö, nem lehet tudni, hogy mennyire a valóság, mennyire a és mi történt tényleg abban a házban. A tanár is úgy kezeli a történetet, mint egy irodalmi szöveget, hogy kell felépülni egy jó történetnek számtalan uh, irodalmi uh, elméletet, uh, metódust elővesz, tehát egy, mondhatni egy kis regényírási kurzust uh, is kap talpalóként a néző, és, uh, és valamiért ezt driller Őt az imd n is, és több helyen is, de valójában csak a fenyegetettség vagy a feszültség az, amit átélt, egyáltalán olyan durva. Tehát nagyon furcsa, hogy egy, egy filmet ajánlok azoknak, akik szeretnek olvasni, és szívesen nézik azt, hogy mi történik a szöveggel, hogy hogyan működik a szöveg élete, meg az élet a szövegben, a szöveg az életben, és hogy ez hogyan befejezi az embereket. És színdarabból készült egyébként. És színdarabból készült, így. igen, igen. Már csak valami ö... szobrászat kéne. Aha, oh, igen. És a hát sorozás ami lesz majd egyszer csak ötödik, ha ja, minden igazot eltáncoljuk. <gül> Igen, de hát ott ugye van a feleség, aki a galéria irányítója, és ott nagyszerű műveket is bemutatnak, tehát igazából nagyon remek performanszok, szobrok és festmények is feltűnnek a filmen, amelyek jól ellenpontozzák, de tényleg mindenkinek ajánlom, ezt a filmet nagyon gyorsan eltelik az idő. Nem bírod abba hagyni, hogy mi lesz, mi lesz, mi fog történni, ami a legtöbb történetnek, vagy ugye még a gémen is így kezdte, hogy most mi lesz ez az alapkérdés, amikor olvasol. Filmajálónkat hallották? Úgy furcsa, egyébként a franciák azok tudnak nagyon jó filmeket csinálni, egyébként Csak mindig rossz vége én még csak nem, nem szpoilerezem, okay, én okay. elégedett voltam a okay. Nem mondom azt, hogy ez az évszázad bombája, de, de elég sokat adott. Amúgy sem lehet rossz filmnek, amíg van elég halott. <gül> Na és mi ez a következő? Veszíts el egy könyvet? Igen, ez egy olyan mozgalom, ami folyamatosan működik. Elvileg bármikor elveszíthetsz, de most... Ez én direkt, for... az a csavarra, hogy direkt Nem. Igen, bár én nem tudom, mikor veszettetek utoljára a véletlenül könyvet. Ebben a... nem megyünk bele, és tudod miért? Ö... Megkerült, nem. megkerült. Jó, az más. Szóval, hogy... Ellopni uh... szoktak direkt kölcsönatot takad, de hát ezt hát a farc a... téli veszteségnek tekintünk. Igen, igen, azt tudjuk, hogy így lesz. És uh, most évfordulója van ennek a veszítse a könyvet mozgalomnak, ezért most holnaptól a hétvégén van egy akció, hogyha Facebookon csatlakozol, elveszítesz egy könyvet, felposztolod, akkor ugye valaki megpróbálja megtalálni. Azt hiszem, hogy bele kell rakni majd egy ilyen ex t is, vagy legalábbis, és a posztot el kell helyezni a Facebookon, és akkor még nyereményen is részt veszel. Nyilván ez a nyeremény nem tudom, hogy mennyire fontos számomra meglehetősen lényegtelen, de az, hogy vannak ilyen akciók, amikor berándhatnak egy ilyesmiben, ez most teljesen feldob, ugye holnap vidéktől és már meg is van, hogy akkor én ott fogok elhagyni egy könyvet, nehogy már Budapesten, és már csak ki kell választani a polc, mi az, amelyiketől megválok, megvállok önként és dololva. Borzasztóan hangzik egyébként. Miért? Ö, nem az akció, de hanem a, mégiscsak ott kell adni a szegény kint, valahol sorsára hagyva. Rádászó most ilyen időben. Rád igen, amikor az ember a kutyáját sem küldi ki, nemhogy De Hát, az, hogy nem van szállhagyon, az ki van zárva. Tehát, nem tudom, létezik-e még olyan, hogy telefonfülke? Persze. A Doktorhúban. Van egyébként rá valami törpény, hogy hánynak kell lenni ezer emberenként. Oh. Ezt egyszer még tudtam, mert utána kérdeztem, Mindenesetre vannak. Szóval Hol lehet... kell a hontalanoknak is lakni, vagy hogy van? az olyan bulgakové volt, mondtanak. Igen, illetve nagyon könnyű elmenni aktuál politizálásba, ne hagyjátok, hogy megtudja. Jó, nem hagyjuk, hanem inkább menjünk tovább. Az aktuál politizálás felé, na jó, legalábbis odáig, hogy Facebookon kaptuk Belső laci a, egy képet, illetve hát Ceglédi Zoltán, azt hiszem, hogy hávék is a a rövid bejegyzését, ami lehet új magasságokba emel egyébként a sznapságot. Ellenben, ha valakinek van ötlete, hogy mi a kérdése, válaszokkal azt majd várjuk, azt írja: Kedves Grecsó krisztián olvasom a híreből, hogy Zábó-Krisztián könyvében ez szerepel, Stolbuci második könyvében az szerepel, Bódigustiék afrikai könyvében megamaz. Nem lehetne, hogy amiket te szoktál írni a rátáján, valami másik kifejezést, hogy meg lehessen különböztetni? Egyrészt szerintem poén, másrészt pedig hát azért az vérlázító, mégiscsak. Poén is, meg egy igen. kis benyalás is, nem. De azért mindannyian tudjuk, hogy szöveg és szöveg között van különbség. Igen, de a könyv az egy fizikai tárgy. Mert egyébként elkezdhetnénk belemenni abba, hogy az E-könyv az nem is könyv, meg A nem is tudom, az nem könyv, meg A. Nem, persze, itt igazából itt a szövegében, vagy a művében szót kellett volna a használni, és akkor az elkönyv... Igen, de úgy nem szokták használni, sajnos. Tehát, rá, ha rákeresténk arra, hogy a itt olyan Zámbó Krisztián művében, akkor arra kevésbé fogunk. Igen, valamiért nem, nem használják, míg csak Krisztián művétben, az már inkább előfordul. Ha. Tehát igazából itt van, van már erre szó, ami megkülönbözteti. Egyébként ezzel meg is van a, screen, a screenshot a poszban, hogy gazdagabbá tegyük az internetes tartalmunkat. Zámbó Krisztián művében nincs a következőre írja a Google. <gül> Na no, tessék, megoldottuk. Bizonyítva van. Következő. Igen, akkor visszajöttünk a reklámszünet után. Aki már elszentte magát arra, hogy perszi a más. Reklám, <gül> ez <gül> micsoda ötlet, Ádám. <gül> Ugyan már kireklámoznak könyvet. Hát egyébként viszont a téma az passzol, ma jelent meg a Népszabóban egy cikk arról, hogy a KSH és a Magyar Könyvkiadók és Könyvteresztők Egyesülete barátok között mekeke kiadta statokat, hogy hány darab cím látott napvilágot tavaly. És 2012 során alán 11.645 darab könyv övet két különböző könyvet, és ebből 29 millió 700 példány kelt el, ami nagyjából azt jelenti, hogy aki vett három könyvet, az nagyjából jó helyen van már a éve, aki négyes ezt óta a tervet, hogy 31 egész egyet kell, vagy hogy jön ki ahhoz, hogy elfogjon ennyi. Széttépni ez könyvet, az egy durva. Vesz egy fizetett mint tudom én, Bókember hármat. Jaj és a művek átlag példányszáma is csökkent egyébként 2750-ről 2550-re ami mellé hát azt tudjuk még odavenni azért hogy a, a scifis források szerint az 1500 példány körül ott már jóság van ilyen réteg ö, témában Ezzel mindig öh... meglepődök ilyesmik már szóba kerültek ilyen példányszámok, és mindig újra értékelem hogy a mi hallgató számuk az e vagy kevés ennek a tükrében É, és akkor még értékeled azt újra, hogy hány beszélünk, és egyáltalán hány jó könyv jelenik meg. Uh, átlagosan 20-22 bestseller cím van egy évben, az itt a mondás. Ezt már a mekké kell mondja, mégpedig Gál Katalin, a Vince vezete, vezetője és a mekké elnök helyettese. Ja, és egyébként fogy a könyve, könyveknek a száma, meg az embereknek a pénze, meg, meg minden, meg az idő. Oh, Mit jelent a bestseller cím? So... 50 árnyalata. Igen, amiből nagyon sok mennyel, és ezért ki lehet adni három grecsókisztját, meg kettő verseskönyvet. Amiről nem beszél senki, illetve nem láttam a cikkben igazából a számot. Van valami, az is, hogy az e-könyv az növekszik, meg hogy már majdnem egy a a piacnak. Ez most nekünk mindegy. Hogy mi az átlagos példányszám? meg hogy honnantól nulszadós egy könyv. De ugye legendásan nem szeretnék példányszámokról számokról beszélni a magyar piacon megpróbálhatunk körbe kérdezni, persze nem várok tőle sokat. azért az, az igazán érdekes nem az, hogy hány bestseller van, meg hány szürkőt van hanem az, hogy hol fentartató az a dolog. Érdekes kérdés volt. Igen, igen, igen. Érdekes kérdés. Nem tudom, hogy miért nem szeretik egyébként. Tehát jó, tehát, hogy Van-e esetleg olyan kérdő, aki megmer tenni, hogy ezekről beszél? Mi, mennyi, mekkora a veszteséget? Te tudtok képzelni valamelyik kiadóról ilyesmit, hogy ki tudja ezt eregetni. Hát, nem pedig. Vannak, vannak országoknál, ahol ez abszolút nyílt információ, és mindenféle listákat készítenek ez alapján. Mondanám, hogy a legjobb barátaink között is vannak kiadók, de ettől még nem hiszem azt, hogy itt számok lennének. Ilyet, ha van még egy kötvefűzvés interjú, de abban sem hangzanak el számok, csak az, hogy a Szabó győző meg a Liptaik fent tartja azokat a könyveket, amiket ők kiadnak, és nem ennyire durván sikeresek. Ja, ja, nem ja. veszik meg nagyon sokan. Ja, Kis könycsepp, így most végigmegy végig az arcomon, tudjátok. Uh -huh. Gyorsan kezdjünk-e beszélni a könyvekről, én azt javasolnám. Jó, miért tehát, teljesen eltemetjük a piacot, Ég úgy sincs, Ez van itthon, 이제, lapát. Hát uh, én olyan könyvet olvastam, hogy mennyi részt nem könyv, másrészt pedig Magyarországon tökéletesen eladhatatlan, tehát mindent megtettem azért, hogy a piac az életben maradjon, és most pedig az edukációs része következik a tevékenységemnek, mert hogy a posta mégsem lopta el a Volnalis uh, és Derek Robertson Transzmetropolitanjának utolsó előtti kötetét, amelyben az utolsó az nem kapható, ezért ezt kalózban olvastam el. És úgy nekiugrottam vala a harmadik uh, gyűjteményes ködet táján, ahol én legutoljára abbahagytam, és ahol a 15 adásra ezelőtt elmondtam, hogy mennyire jó. És elolvastam végig, nagyjából egy hétvége alatt. És azért egy hétvége alatt nem ez volt a terv, hanem az, hogy elhúzom három hétre, és akkor már jó lesz, és vissza lehet helyezkedni a történetbe, és ott van ez a csodálatosan szép, nagyon furcsán, rohadó, és rendkívül amerikai politikával teli világ. De az Istennek nem ment. Szív magába, ott van ez a nagyon szép történet arra, hogy, hogy egy, egy milyen cinikus hatalommal szemben mit tud kezdeni egy újságíró, és hogyan rakja le az elveit, vagy hogyan, hogyan érzi magára egyre kevésbé kötelezőnek a különböző szabályokat, amit korábban kellett, és, és hogyan mocskolódik el igazából ez a harc, és ki fog a végén nyerni és nagyon jó, és nagyon vicces, és, és ahogy halad előre a történet, és ahogy pörök fel, úgy, egy kevesebb olyan epizód van benne, amik szintén nagyon jók, de amik, amik miatt úgy egy kicsit lassabb a kezdés. Belekeztetek már, esetleg? Én ezer évet olvastam belőle, épp azt nézegettem most ilyen képeken, hogy vizuálisan valahogy engem nem, nem feltétlen fog meg, szóval lehet, hogy nem tudom neked hogy tetszik, de ezt nem inkább a sztori viszi el? Uh, a story viszi el, ugyanakkor azt tetszik benne, hogy, hogy rajzol egy alter alternatív világot a, a gépzöleni Cyberpunk mellé. Aha. Hát ugye minden sötét volt, minden koszos volt, az emberek otthon punyattak a TV helyett a simstim előtt, és sötét volt, és esett az eső, és az emberek jártak napszemüvegben, az árnyékban. És ehhez képest egy napfényes, nagyon színes, nagyon gazdagon széteső világ, ami ugyanolyan rossz, vagy még sokkal rosszabb, mint az, amit Gibson felvázolt, viszont ez létezhet. Uh -huh. én, én ezért szeretem ezt nagyon, mert ezt el tudom képzelni, hogy a város ez egy rendkívüli módon rossz jövőben, vagy egy nagyon elcseszett jövőben, ez, ez ott van. Ami mondjuk a Sproulra, az nem igaz. Aha. Jó van. Úgyhogy... Igen? Én most úgy rákerestem a, csak a képekre, mert valami, ugye én képregenyeknek nem mindig nehezebben veszem rá magamat, de nekem szimpatikus az alapján ez a napján. figura szerepel rajta a 3D-s szemüveggel, ha jól sejtem, de. Nem 3 csak így ki a lépés, hát igazából. Ezek az apróságok, amik benne vannak a sztoriból, hogy az elején kap egy MAKER nevű egységet, amilyen ilyen vagy anyagot, vagy szemet, vagy akármit, és akkor azt így lebontja atomokra és előállít valamit. És ő kéne egy fotós az övétől, de akkor még nem tudja, hogy a mékere üres idejében azzal foglalkozik, hogy drogot állít elő magának, ezért aztán nincs sikerül. <hül> oh. Jó az, a, az a világ, ahol még a gépek is dolgoznak, máshogy nem <hül> lehet kibírni. És te, Gabi, hogy bírtad ki a hetet? Olyan nagyon-nagyon jól. Én a könyvzelvű drogot vettem magamhoz, és e-book formájában, ami azzal járt, hogy csak most, amikor egy mai linket akartam bevágni a könyv mellé, most vettem észre, hogy ez igazából egy több mint 800 oldalas kötet. A könyv, amiről szó van, az a Werner Winstrel a tűzlopban a mélyben, és szintén a mai oldalán döbbentem rá, hogy ez több mint 20 éves könyv. Ami azért, hogy megrázó, mert már a felénél járok, és nem, nem tudtam elhelyezni úgy, hogy tehát ennyire konkrétan, hogy ez, ez 20 éve született volna, nem teljesen friss üde. A harmadik megrázó dolog, az oldalszám és a, a keretkezési év után az volt, hogy Emlékeztem rá, hogy ugye olvastam már uh, Van től mást, és emlékeztem, hogy ez a szivárvány tövében, és teljes memóriatörlés volt. Rá kellett kukkantanom arra, hogy miről is szólt, és abban a pillanatban beugrott az egész, de, de nem volt ilyen hatással rám. Tehát ami azt én szerintem egy kicsit finyogva. Uh, dicsérgettem itt az adásban, addig ezt a, a, tűz a mélyben, tűzlopban a mélyben könyvét, ezt sokkal őszintébb, olyan és jövőbe tekint pillantással tudom lefesteni nektek. Nagyon kellemes űroperet, ami különösen élvezetessé tette számomra, az a, az, az elpurjázó ötletgazdagság, azok a kis, apró elemek, amelyek mind-mind úgy tűnnek, hogy ezek teljesen plastikusak azért, mert nem csak úgy oda vannak festve egy ilyen kartonpapírra a háttérnek, hanem, hanem, hanem mindegyik élővévelik. Az alapszituáció valamikor a messzi-messzi jövőben, hogy kiderül erről a, erről a galaxisról, erről a világról, ahol a Föld is elhelyezkedik, és, és ebben, a, ebben a világban is létezett valamikor, hogy zónákra oszlik, és a galaxis magja felé a legmélyebb zónában a legkevesebb lehetőséggel bírsz a Lomha zóna, ahol a Föld is létezik, ott azért nevezik így, mert minden egyes zónában más fizikai törvények uralkodnak. Tehát ahogy távolodsz a galaxis magtól, úgy lesz egyre szabadabb a csomó minden, például a fény, fénysebességet jelentősen meghaladó Uh, utazás, a hálózat és sebesség, stb. És tehát magyarának az, hogy hova került a bolygót, hol létezik ebben a, a galaxisban, melyik zónában van, ez, ez befolyása, hogy milyen civilizáció alakul ki. Nem csak a, abban az időben, amikor még nem volt átjárható, vagy kevésbé járták át, hanem akár mind a mai napig. Tehát, hogy egy, egy, egy bolygó a lomha zónában ragad, akkor ott stagnáló, hanyatló, de legalábbis egy ilyen megállapodott és akár évmilliókig létező, de, de nem kirobbanó civilizációt ö, jelent, vagy feltételez, mint ahogy itt a történet során ezt meg is tapasztaljuk. És ebben a, ebben a zónákra osztott világban, a legfelső transzendentális zónában pedig olyan, olyan szintű lények élnek, akik legalábbis a könyv nagyon lassan az elején, nagyon lassan tudtam összerakusgatni a darabokat, kapkodtam a fejemet, és ahogy itt néztem a kritikákat, többen megriadtak az elejétől, mert rendkívül idegenszerűen indít, nem tudjuk, hogy most miről van szó, mik ezek a lények, ki az, aki beszél róla, miféle figura ez. Véletőleg valamiféle hatalomnak nevezett virtuális, vagy legalábbis mindenképpen ember lény, akik olyan gyorsan túllépik a létük mondta, teljes virágzását és bukását, hogy általában elég rövid ideig léteznek. Egyszerűen azért, mert nem, nincs szükségük több időre. És Kis emberi ö, csoport ö, az egyik ilyen a kívülben lét, kívül zónában létező világban egy adatbázis találott, elkezd kurkeszni, és olyan hatalmat indít útjára, amire eleinte csak pervers hatalomnak, ez is egy ilyen klasszikus fogalom ott a világban, tehát nem egy emberi jelzőként kezeljük, hogy most használnánk. Perversz hatalomnak gondolják, aki, ami valószínűleg némi nemű pusztítás után szépen elcsentesedik, aztán elcsönik, ez így szokott lenni, de aztán hamar kiderül, hogy ez nem egy perversz hatalom, hanem is sokkal ősibb, sokkal kegyetlenebb, hanem egy szerencsés véletlennek köszönhetően az egyik menekülőhajó valamit elvit, valamiféle adat elemét ennek a lénynek, és, és ez a mentőhajó, ez egy lomha élő, különös társadalomban zuhan le, ahol két testvér marad életben, és a különösen középkori kutyaszerű lények csoportosulásából áll a társadalom. Ez az egyik fő pozitívuma vagy negatívuma sokak számára, ugyanis nem személyként léteznek, hanem ö, különböző sz, ö, lények csoportjahoz létre egy személyiséget, és az elemek cserélhetők, de, de maga a személyiség akkor, akkor stabil, hogyha nagy, az elemek nagyjából mindig ugyanazok, vagy, vagy ö, nagyon bonyolultan tudják lecserélni maguk ö, egyes elemeit, például esetleg a szaporodással. Ennek az az oka, mert hogy képesek úgy kommunikálni, hogy mi elég messzi távolról, és ez számtalan dolgot is okoz a Például a közeli érintkezés az, mint olyan, nem létezik vagy pedig, ha igen, akkor ez rendkívül megviseli, akár legyen a szó szexről, akár valami harcról, amikor mindenképpen fizikai kontaktus kell, de akkor a személyiségek hirtelen elkezdenek egymásra hallani. Na most ebben a világban az emberek, ezek a kutyaszerű lények, a galaxis számtalan létező ö, fajak közepette, ugye megvan a konfliktusunk, megvan a gonosz, megvan az elrejtett kulcs, megvannak a hősök, akik holán, ö, egyik rész embert, másik fele szintén valami gyönyörű, bár kevésbé kidolgozott, ö, szkródutasnak nevezett ö, kis működő páfrány, teljesen abszurd. És most tartok a könyv közepén, és, és már látom, hogy nagyjából megvan a világ, na abból most mi lesz? Hát nyilván most már több ö, á, dolgot nem fog felvázolni Vincs, de ezeket fogja kevergetni, vegyíteni, és, és, és, és felvázolni a, a kalandot teljes gyönyörködte, nagyon-nagyon sokszor mosolyogtam az egészen, én már a szivárvány többi is éreztem ezt a fajta mesei huncúcságot benne, hogy, hogy semmit nem vesz annyira komolyan, hogy ne éreznék egy kis bujkáló fél mosolyt az arcán, és itt is a legnagyobb pusztulásnál érzem azt, hogy na oké, ez itt csak egy megdöbbentő pillanat volt, de valahogy minden ez a <kül> kicsit olyan bájos, és ezért nagyon-nagyon ezért szórakoztató. Nem tudom, hogy ez mennyit olvastatok tőle? Ádám biztos valamit? Én feltételezem róla. Ö, dobtam is be egy linket közben, hogy Aha. ha, ha ezt tetszett, akkor szerintem nézd meg a kis segényét. 87-ből a trú némzet, ami, ami ilyen hálózati társadalom elnyomó állam kódolással küzdő hackerek típusú történet. Nagyon kellemes igazából. Aha. Ott, ott sok kisebb világot teremt, meg meg sokkal kisebb méretekben játszik. De abban is benne van az a három ötlet, amiért szerintem mindet lehet szeretni. Valamiért egyszerűen ezt a könyvét szerettem, még a szivárvány tömében valamiért távol tartott magától, nem tudom, hogy miért sokkal jobban ajánlom. Mindenképpen lesz még róla szól, mert azért nem mindegy, hogy mekkora tüzi játékkal, meg csinnadratával, lampionokkal áll összegy illetve képes aztán ezt szépen felvonultatni egy felvonulás során. Tehát a felvonulás végén azért én még értékelem, de egyelőre eddig jól szórakoztam. Na hát én Balázs, meg pihentettem a szájó. science fiction a hétre. Ugye a múltkor ott fejeztük be, hogy a Kim Stanley Robinsonnak a könyvével kicsit túl adagoltam magam a kutatás terén. És akkor most egy egészen más könyvet olvastam. A Herman Koch nevű írónak könyvét, az a című The Dinner, a vacsora. És ez egy hollandi író, de ilyen mindenféle... Amerikai publikációban olvastam erről a könyvéről kritikákat, illetve ismertetőket, és kedvet kaptam hozzá. Közben nem tudom, hallatszik-e, a macskám bekapcsolta a másik gépet mellettünk, csak hogy ne úgy sajnálhatok ezek, a ma nézzük. <laughs> é, nem baj, ma kinyúvasztom. Szóval a, a könyv alapvetően egy vacsora köré van kialakítva, tehát az ad valami struktúrát, neki kezdünk az előétellel, főétel, és még a desszertig is eljutunk, de hogy, hogy az nagyon érdekes. És igazából egy testvérpár a feleségeikkel vacsorázik, egy hát ilyen átlagosnál előkelőbb étteremben, jó kis snob étteremben. És gyakorlatilag a könyvnek az első 30-40 oldala az, az ilyen Uh, nagyon ráfókuszál magára az étteremre, a sznopságra, a kajákra, miért jó ez. Teljesen az ember jó szórakozik, mert rettenetes, jó van megírva, nagyon jó pofa uh, leírások vannak, meg nagyon jó a humora az írónak, és tényleg meg lehet szeretni a karaktert. De aztán elkezdenek jönni a csavarok. Így a különböző marketinganyagokban úgy pozicionálták a könyvet, hogy hogy ez a Gun Girl-nek a, a európai megfelelője valamilyen szinten. Hát eh, ahhoz képest gyakorlatilag ez egy rövid könyv és nem sok minden történik. Tényleg a, az asztalnál vagyunk a legtöbbet. Itt ott egy kis flashback jön elő néha ilyen visszaemlékezés, de csak ilyen fél oldal-oldal szintjén. De mégis akkor a feszültséget meg meglepődést tud egy, -egy csavar kreálni benne, hogy hogy nagyon érdekessé teszi. Ami még így eszembe jutott róla, kicsit ez a Silver Linings playbook film, ami most így népszerű volt a tavalyi év végén, és a, az erőszaknak, meg a kicsit a zavaroknak a feldolgozása, és a, meg még ismeritek biztos ezt a Ripley karaktert a Patricia Highsmith krimikben, igen, hallottam már, olyan nagyon Na, azt is érdemes egyébként olvasni, de onnan ez a karakter jött elő picit nekem. Mondom, nagyon érdekes könyv, azt a körül snobulunk, végezzük a menüt a figurákkal, és olyan dolgok derülnek ki, hogy, hogy a végére tényleg az ember teljesen lesápad, és érdekes, érdekes csavarok egymás után nagyon jó pofa. Mindenképpen tudom ajánlani, és tényleg egy ilyen talán háromszáz oldalas dolog, tehát ilyen egy-egy ültönbe végig kellett olvasnom, mert annyira, annyira berántott a történet. És ott tényleg csak, ha felszínesen azt nézzük, ahogy a, a, a snob éttermi fogyasztást, meg borkosztolást, meg, meg a francia adagokat, ahogy... Karikatúra szerűen bemutatja az író, már így a felszínen is nagyon szórakoztató jól megírt könyv, és akkor még, még van ez a, az erőszak, meg az őrület felfedezése, így a, a mindennapokban, ilyen családokon belül, nagyon érdekes. Ö, Mindenki nagyon jó. Ö, darab, milyen milyen származásra egyébként? Ez egy holland író. Aha. Megnéztem egyébként, nincs természetesen magyarul a könyv, de elbúkban angolul, jó fogyasztható. Hát majd később, hogyha kiadnak még kettő celebkönyvet, hogy legyen pénz a fordításra. <gül> jó leszállok lassan erről a dologról. Oké, okay, mondjuk Szerint valami az... kedveset a magyar kiadóknak, így úgy zárjuk. Hajrá, oh, hajrá! <gül> mi kell annál kedvesebb, hogy veszük a könyveiket és beszélünk róla, legalábbis én a magam részéről már legalább három kispajtások Könyvadagját átvállaltam a statisztika alapján. Én megvettem a magam három könyvét idénre, és hát még csak március van, mostnak a spórolás, ugye? És jön a könyvfesztivál, és ne feledjétek hamarosan együtt fogunk sedezni. Úgy, hogy e ha eméleket jutottál az eszembe, úgy, rakjuk le a telefont, mert még a számláim írok Húzzuk alá a dátumot, hogy ilyen április 5-ében gondolkodunk, és lesz Facebook esemény, amire lehet bejelentkezni. Ötödikére tegyétek szabad magatokat Igen, szép a date, mencsétek el a dátumot. Sziasztok! Sziasztok! ciao